Синовками встелено й долівку, залишено незакритий шматок для вогнища. Глиняні глеки для води, мідний таганок, коло входу попони, збруя для віслюків або верблюдів, за наметом купка сухого верблюдячого кізяка для палива. І так усе життя, століття, тисячі років, усю історію. Чи можна таке бодай уявити? а люди мають жити. Найдивніше для Баязида було, що люди ці не зачерствіли душею, не мали злоби, відзначалися простодушністю, вражали до слід своєю гостинністю, а наївністю перевищували, мабуть, і дітей. Самі ж і сміялися над своєю наївністю, переповідаючи султанському сину віхемерні пригоди кочовиків. Як ішли два юрюки, а назустріч вельможа з самого Стамбула, вклонився їм, і поїхав собі. А юрюки стали сперечатися. Той каже, вклонився мені, той мені. Догнали вельможу. Кому вклонився, питають. Той каже, забув. Тоді кинулися до каді. Суддя вислухав їх, подумав, сказав, хто з вас дурніший, й вклонився. Або йшли якось два юрюки і знайшли кавун. Стали думати, що воно таке. Вирішили пташине яйце, покотили його поперед себе. Кавон ударився об дерево, за яким сидів заєць, і розбився. Заєць від страху на навтяки. Юрюки вигукнули Ах, коли б знали, що в тім яйці заєць, то самі б його розбили. Баязидові показали колодязь, з якого ходжа на середдін витягав місяць. І не витягнувши, заповідав вичерпувати воду, поки у відрів когось все ж опиниться небесне світило. Так Юрюки й досі черпають звідти воду для своїх овець та верблюдів. Нічого не здобуваючи, крім найпростіших засобів для підтримання життя, Юрюки водночас і не розгублювали нічого з того, що мали. Жили міцною пам'яттю, передавали з покоління в покоління тяжко здобутий досвід – Призбирували покрихті мудрість, якою пишалися не менше, ніж своєю волею. Іхті яри племені Караєвлі, чорнодомних, мабуть найбіднішого з бачених баязидом, погладжуючи сиві бороди, розповідали шах заде про Юрюка, який перевершив усіх вельмуж Стамбула. Зібрав, мовляв, їх султар і загадав загадку. В двадцять. Тигр, у тридцять – лев, у сімдесят – корова, у вісімдесят – курка, а в 90 яйце. Ніхто не міг відгадати. А Юрюк з-під почувши про султанську загадку, приїхав до Стамбула, з'явився в палац до падишаха і пояснив, що його величний султан, зображаючи перебіг людського життя, натякає на свої старощі. Султан обійняв Юрюка і зробив його великим візиром. Беязид не без затайної думки переповів іхтіарам хадіс пророка. Спитав пророк правовірних, ось так, як спитав би він їх, як ви будете вести себе тоді, коли емір буде як лев? Суддя, як облізлий вовк, купець, як гарчливий пес, а правовірний між ними, як налякана вівця в отарі, що не знаходить собі ніде притулку. «Що має робити вівця між левом, вовком і псом?» Іхтіяри тіяри мовчали. Тоді прикликали бідного Чабана, сказали йому про Баязида і спитали, що б він міг повідати султанському синові. У Чабана не було з собою ніякого майна опріч герлиги. Він притиснув її до грудей і заспівав «О, герлиго, герлиго, сумно нам з тобою». Сорок трав і квіті зірвав я по горах. Я шукав медоносні квіти, на які сідають бжоли. Я шукав трави, з яких лукман хикім виготовляє цілющі ліки. Я хотів тебе, овечко, нагодувати як невісту. Я так трудився. А що заробив? Не овець, а буший. Тоді їх ті спитали шах за де. Чи відомо йому, що османці вважають найгіршими між людьми плодами і тваринами? Юрюк. Ярік і каз, тобто кочовика, сливу і гусака. Баязит посміявся і сказав, що саме про це він і веде мову. Хіба правда на цім світі неминуче має злидувати? Навіть верблюд смердить і реве, коли його довго не годують і не поять. Іх ті яри мудро погладжували бороди.